Sintonía de Radio Frisbee 93.9 da frecuencia modulada. Aquí comeza unha nova dizón de divertimento para pequenos monstruos. Estaremos contigo hoxe martes, hoxe xoves, hoxe domingo... Todo puede ser posible, pequeño, pequeña monstruo. Si o sé, martes estamos de 4 a 5 de la tarde. Si es domingo, de 11 a 12 de la mañana. Y si se trata de sobes, quinta feira, en directo, de 7 a 8, doserán. Un serán casi noite xa neste outono No que en Radio Felispín Volta a andar Logo dun merecido descanso Música tradicional africana a música electrónica. de ese camino donde uno puede directamente excitarse o electrocutarse. Casi 10 minutos con este Young Cup Original de Nahawa Dumbia En esta mistura de Aqua Basino Pienso que para abrir o programa, para ir eh, cantando motores y abriendo todos esos aparatos técnicos que estuvieron eh, durmiendo estos meses, aquí en Radio Feliz Pim, pues no está nada mal, ¿no? <risa> I'm going to tell them this. Mm -hmm. So in secret, are you clean? Never been heard or happened Guilty conscience, are you free? Never been heard or happened Yo, love will make me one all with eyes this adamantical life make queen want i somewhere won't no tell me no my voter no. no. no. no. black people you know i hey, black people. Non bueno, no sé como estará soando este Raga Aí na tua casa Aquí en Radio Felispín Que está soando de maravilla Esta música Samaicana Que te podes bailar Listen, I with him I'm gonna tell me say no. I'm found them KG. I'm found out them, God, no, them light, the yo, yo, them no? found them get found out my hello no? black people, yeah, no. Aye, you know the east, the west, the north, and the south. Up people big I don't want to sell you yeah. out, Mr. Speedy him run the speed out where he ties and in about the south so moving so fast in take the wrong road that's why me a fefling the fire upon white house bring another fire upon Jamaica house tell the governor general with war king's house as he got a youth them ready for lead out go be run your judgmental redoubt when them a go tell me say no and me them guilty and found out say now for them babo this is story and this and me this this is telepathic make tell me about the rights, but not tell me about Me know everything about a computer chip Me know everything bout a luminous The eagle all off like a look sound a bitch And I'm worth fire the job and can't spit Me know we take the bill, but them start trip That's why me put the fire upon Buckingham Palace Yo, who's the gun? And where them tell me, say no And found them guilty And found out, say no for them double With them a go the tell this way now Me text them a lot to love, love people, you know Hey yo Them a seboirant on the mean of the spotlight You can put it to get fame But em no se, it's a youth that can't tame Still a go burn them street lane on I mean. me And me a teach everything on here the same Me bubbo, me bubbo I go bring them to shame Fire come now, them bones go and fry Who a rule T.C.I.A. and F.B.I. Them a spy Bueno, este un se ve de recompilatorio así de raga. Levo por título raga basement. E eh, a primera referenza De este recompilatorio De esta aventura De Passage Production Son un montón de temas Todos así encadeados O primero que escoltábamos era de Cap Letón Hidden Secrets E isto é de Anthony V Falla Come Now Ben, océ en divertimento para pequenos monstruos nesta sesión inaugural, casi que da nova grella de Radio Flip Spin do curso 2008-2009. Imos eh, adiantarvos extraoficialmente pois o que será a programación de Radio Flip Spin para este xa estrenado curso, estrenado por Divertimento para pequenos monstruos que está dinamitando sodes, si estás a escutar a Radio ou se sobes dous de outubro, pois en directo. Vamos te contar un poquiño así, pois que incorporacións novas hai na grella de Radio Filispín. E xa cara e media, teremos unha conexión con Radio Piratona. E é que as eh, unha das produccións de Radio Piratona, a nosa radio irmán de Vigo, van se programar en radio flippin de eso te hablaremos precisamente a y media así que atento atenta <risa> A and FBI, fire for now, them bones going fry A child yeah. black gets me both side Well, them a beep beep beep up a rustle and tense A beep beep beep, beep a child black up me me keep keep keep, me sabbat and them tense Kya a perplex well, me a cha, -cha me a sell a them same mad mad mad Choo dem kya talk a go bad, bad, bad, bad. Me bun me now down you know yourself them bun white right who are we see i and f fire from now them bun white right who are we see the vibe fire from now them bun white right who are we see i and f fire from now them bun white right Pois sí, a programación de Radio Filispín que bota a andar, eh, ose o primeiro programa en directo, o longo da semana pois eh, teredes máis información en directo do que vai acontecendo, non só se vos intentar pois anticipar un pouco o que ides a escutar, tanto no que toca a produción propia, é dicir, os programas que Radio Filispín eh, difunde, eh, outra vez, o traveso pois, dos colaboradores, dos socios, das socias, dos colectivos que participan na radio, e tamén daqueles outros programas de produción alléa, é es dicir, eses programas que realizan outras radios, outras productoras, eh, por aí polo resto do mundo, e que eh, nos, a vida conta de que nos parecen interesantes, pois pues, redifundimos aquí, sempre claro, co personal, intentando personalizar eh, a emisión aquí en Radio Felispín, pois pues, co saludos oportunos aos ouvintes e eh, ouvintas as eh, tipas e tipos as monstros e monstras de Radio filispin Ben, pois un desas eh, incorporacións novas a grella da radio vai ser o programa que realice o propio Ateneo Frolam. E xa era hora, dende ano 2004, a, o colectivo Paí, que é o que está detrás desta radio, Radio Filispín, pois está aquí, no Ateneo Frolam, ten a súa sede antes de que a radio se estira, como sede do, da Asociación Cultural, do colectivo. E despois a unha vez que existía que existe a radio a partir do ano 2005, no mes de agosto, pues, co seus estudios, su pequeno e coqueto estudio filispiniano. E xa era hora de que o Ateneo Ferrolán pues, de decidira ter o seu propio espazo aquí na grella de Radio Filispin, o vai facer pues, outra vez o, pues, de persoas que están ben selladas a, a directiva desta de eh, lesendaria asociación cultural de ferrol. O programa vais a chamar Atenea, como non, como a revista que o propio Ateneo edita. E eh, se vai emitir, inda que non teño todos os días, sa que na grella que teño na pantalla, pues, penso que non aparece precisamente os, os días que se fa en directo, pero bueno, intentarei tirar un pouco da memoria. Eh, eh, Atenea, o programa Atenea do Ateneo Frolam, vais emitir neste mesmo punto de, do dial, Radio 93.9 da frecuencia modulada, os luns eh, de 9 a 10 da noite, ide anotando. Eh, tamén ide lo poder escoitar en directo os mércores de 7 a 8 da da tarde. E finalmente o escoitaredes eh, de 3 a 4 da tarde eh, os sábados many leaders of the world Lining up the war But the people they want Nebuchadnezzar the yeah. Is he Miss Abushka take the war in again? Is he Mr. Saddam with war implements? Israelites Palestine When will your war in end? Healing off each other is no solution Fighting an ungodly revolution activities against innocent people sanctions peza dedicada a Mr Bush y si Mr Bush a peza está interpretada por Suga Minot mais everyone eh, has a right to live raga music en Radio Filipin Isto xa sea, é de outro recompilatorio que leva por título Cena Music eh, Black Roots Productions Bueno, logo vos contaremos donde nos pillamos todos estes discos que ten que ver eh, co venco pasamos este bram y por aí polo mundo aos diversos festivais aos que casi xa que nos fixemos There's <risa> no solution and battle battle look at ya fall let let's all see pronto same mug there's no reason to old old african people guess you better take it we told you warning don't deceive the big man that acting like you know so smart black people stand up and play your part Oh Lord, can't you see? War in this humanity, eh? Hey. Easy, Mr. Bush can't take the war in again Easy, Mr. Saddam with your war implements Israel and Palestine When will your war in end? Killing off each other's no solution Fighting an un ungodly revolution Terrorist activities against innocent people sanctions against the force you can't take it no more, no more. It it They They you know them en was Sugar Minot con este Easy Mr. Bush soando en divertimento para pequenos monstruos en Radio Filipin. Easy people want live in peace. I don't come want the war the war again. Is it necessary to war Palestine when we the war in. Worry. Don't worry. Hey, don't worry. Pequeñas y pequeños monstruos. Bueno, con esta base, eh, que é eh, un punto que ten este disco O CD2 que acompaña este doble CD Que completa este doble CD Pois pues con esa mesma base se tiran 17 temas Para flipar Estos son o segundo dos cortes Mesma base como vedes eh, O intérprete un tal Luciano E a peza eles atitulan All over the world Bueno, pasamos pues a seguir repasando un pouco a grella de Radio Frispin, esta nova inflamável grella da Radio Frispin con esas incorporacións realizadas dende aquí, vecente de aquí de Ferrol de Trasancos da comarca que se achega á radio. Por exemplo, o colectivo Fucobushan, un colectivo que esta grella curso 2008-2009 possuirá o seu propio espazo radiofónico e habería que decir o seu hiperespacio radiofónico. Serán dúas horas de diversos contidos, entrevistas, información de todo tipo que eh, se emitirán os seguintes días. Atención, toma de nota, vais o título de O Recuncho a xente de Foucault Buxan realizará o seu programa o traveso de Radio Flispín os seguintes días. As cuartas feiras, é dicir, os mércores De 3 mm, a 5 da tarde Os sábados estarán en directo de 11 da mañá a unha da mañá a unha do mediodía E o domingo repetirán En diferido Entre as 8 E dez da noite Lembra O Recuncho O programa do colectivo Fouco Buxan Aqui en Radio Friisping Pero en Radio <tose> Filipin, tal como te anunciábamos, aí algúns minutos este ano se estrea Nunha experiencia piloto total que dende aquí aventuramos moi moi venturosa. Onde <tose> Are you ready now? See. No you can't have No way. Got be prepared with loads of any shine. These demons and fight against you yeah. Pull oh, out hope. Oh, they've all gone gone astray All they talk about is a revolution, yes revolution Well, Well, pues sí, unha experiencia revolucionaria revolution. Well, don't wait until your back is up against the wall Soon and very soon, yes you'll have Great como título desta de peza de Dennis Brown Revolution E que en Radio Filispín eh, dentro da rede galega de radios libres e comunitarias as radios do terceiro sector da comunicazón xa sabes, aquelas que non emiten publicidade que están prácticamente autofinanciadas que están a omarse dos contidos comerciais e que consideran os medios de comunicación como un servizo á comunidade dando sobre todo voz aos que non a teñen, pois se pon as pilas desa de, de estar solamente no papel e a chamada Regarlic, a Rede Galega das Radios Libres e Comunitarias, comeza a compartir produzons, comeza a, a compartir programas. E así é como... Radio Felispín, nesta experiencia piloto a que se sumarán o resto da radio supónemos o longo do tempo, dos anos e dos séculos pois comeza con partillando cosas con Radio Piratona e vamos a emitir aquí en Radio Felispín na Radio Libre Comunitaria de Ferrol, da Terra de Trasancos dous programas, un de contido musical de contido hip-hop, de música rap, de música negra E outro tamén de contido musical, pero De música a punk Dos programas realizados en Radio Piratona Dentro da grella da produción propia da Radio Piratona Pero que se emitera aquí En Radio Filispín e do que imos falar Por exemplo, moito de aquí É o programa de Hip Hop É un programa que vas a poder escutar Os seguintes días Os lunes de 11 a 12 do mediodía o 20 men que se fight against you Tambén o podrás escutar os benres ás sextas feiras de 4 a 5 da tarde <risa> E submerso as cuartas feiras, os mércores de 9 a 10 da noite. Lembra, o programa de hip hop de Radio Piratona que agora redifunde tamén Radio Filipino O través de desta sintonía. You Pero non fica aí a cuestión E que en Radio Feliz Pín tamén vai emitir un programa de PUNK Ola, saudos de Balboa Ramone Benvidos e benvidas a Crestas e Imperdibles Unha serie de programas especiais que comenzamos hoxe Adicados á música PUNK ou PUNK Como que irá de Xamala. Falaremos da súa historia, lembraremos a música e anédotas dos grupos máis míticos ata a época actual. Veremos que iso de Street Punk, OI, SKA, Skate Punk ou Punk Celta. E tentaremos repostar a cuestións como son todos os grupos punk antisistema? Porque a maioría dos grupos teñen nomes entras desagradables. Blink-182 ou bowling for Swap son punks ou grupos prefabricados que van de punks. Hai vida despois dos Ramones e os Glasses? E que diferencia había entre o punk británico E o punk feito nos Estados Unidos Observaredes que utilizo a primeira persoa do plural Porque ainda que os programas os levarei adiante Eu só espero contar coa vosa participación Enviando a vosa opinión sobre o movimento punk actual ou do pasado Cales son os vosos grupos ou discos favoritos Se lembrades cal foi a primeira canción punk que escoitaches Ou pedindo cancións podedes facelo a través do correo electrónico piratona arroba, sin dominio punto net ou a outra vez da página web www.crestaseimperdibles.blogspot.com onde ademais iremos colgando o programa da semana Intentaremos nesta paisoante viaje pola historia do punk seguir un percorrido cronóxico ainda que nos será inevitable dar algún salto que outro no tem Radio Piratona 106.0 FM. A radio, radio de todos, todos, a radio, radio de todas. Europa está viviendo Pues así eh, pequeñas eh, pequeños monstruos. Así están as cousas. Radio Felispín se desmelena e redifunde as cousas que fan os nosos curmás, as nosas curmás, os nosos curmáns de Vigo, de Radio Piratona, Crestas e Imperdibles. O novo inflamado programa que emitirá Radio Felispín, eh, atención, toma de nota, porque a cousa promete, os martes, tersas feiras entre ás 12 da noite e a unha da madrugada, é decir, xa na madrugada do, do martes, eh? non, te, non te perdas, te tanta madrugada, os mércores entre as 11 e 12 do mediodía e os sábados entre as 6 e 7 da tarde. e mentres estedixamos con pequena un pequeno adianto que é o que estáis o que estáis escoitando precisamente do que dos contido do contido de Crestas e Imperdibles, Imos realizar unha conexión con Radio Piratona, con un dos integrantes da Asamblea da Radio Piratona, Radio Libre, lendaria de Vigo, e con precisamente ademais co autor do do coprotagonista con o conductor del programa con media, así que dentro de un segundos os volvemos que o punk, tal como coñecemos e a mediados dos anos 70 a verdade que a mediados e finais dos 60 se había nos Estados Unidos grupos como estes de Sonics que acabamos de escoitar, ou the Shadows of the Night ou the Seeds, os que xalles se chamaba Punks polo seu son rudo e estridente por alguna razón a palabra punk británica Pois pues estamos escoitando precisamente dos Xerxes, antes, o audio de Crestas e Imperdibles, un adianto que do que no xa están se podendo escoitar os ouvintes da Radio se... Philips Pink eh, do 93.9 da Frecuencia Modulada, Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na suba nova pues, eh, grella. E temos detrás do fio delifónico tal e como estábamos a, a comentar a, a Medi. Ola, que tal? Hola, boas tardes a todos e a todas. Bueno, pois pues, mede membro da asamblea de Radio Piratona, pero tamén é eh, o, o conductor de Crestas Imperdibles, ¿no? Sí, así. Eh. Un dos programas que que vamos a intercambiar entre diferentes radios eh, comunitarias aquí de Galicia. Contanos un poquio, Crestas Imperdibles que é un proxecto de agora, unha idea nova que te surdiu ou xa le vas tempo con el? No, no una idea nova de hecho este programa que tienes ahora subiendo en Radio Felicín, eh, el primero programa, pues nada, ocurrísenme, pues por fin, hacer un programa, siempre su hacer programas eh, contra informativos, hacer eh, un programa sobre el estilo de música que más me gusta que la música punk, Son, que es Impedibles, un programa dedicado a historia del punk, desde sus comienzos hasta actualidades. Aha, bueno, Radio Piratona unha radio lesendaria con moitos anos a súas espaldas e eh, tamén moita xente que pasou por aí, ¿non? Pois, si, sí, precisamente este ano 20 anos eh, desde que se creo a, a radio Piratona Radio Piratona, a tiigo. Pois, xa te digo, mira, nesse centenario anos Vos pode imaginar que pasado cantidad de xente por como, bueno, que a xente que nos coita aínda non o sabe, a radio libre son son ser varias sociarias formada por a o sea, que durante seis veinte anos pasaron moita xente outra marchou outra quedou e aquí fui tirando a radio uh -huh. E a programación de radio piratona desta grella deste curso 2008-2009 pois pues, ten alguna particularidade ou como están as cousas nese sentido? Pois, pues, nese me agora mesmo, emitindo-se realmente, despois, eh, ainda non fixemos o que a asamblea de, de programación despois o do, doderán. Pero agora mesmo temos sobre uns 7 eh, programas incuindos contrainformativos emitindo. Uh -huh. O sea que tenes moita contrainformazón, non? Sí, bueno, é que o sentido dunha radio libre o okay, que a contrainformación, é eh, dar información que non saen nos medios de comunicación comerciais, non? Fazer unha radio só de música non é unha radio non é unha radio libre. Entón, non, si sí, damos bastante importancia a contrainformación, facemos dous contrainformativos eh, en directo a semana, que logo se repiten o longo do, de toda a semana, non? que o directo se fa en dúas veces, os martes e os sábados, que logo se repiten cada día cinco veces. Contanos, medio un pouco esta experiencia que principiamos así experimentalmente os membros da, da REGARLIC, que é a Rede Galega de Radios Libres e Comunitarias de Galiza, Bueno, parece que a leak únicamente a Teo de agora figuraba en papel, ¿no? Pero parece que algo está pasando, ¿no? Sí, bueno, tenemos eh, varias reuniones, no sé si ahora mismo no me lembro, yo no asistí a todas, pero bueno, no me lembro si le vamos a cuatro reuniones eh, o cinco reuniones, pero o tenemos encuentros en contra, que hay diferentes radios comunitarias libres que podemos compartir cosas comunes, ¿no? Porque los problemas que parecía tanto en colectivos como en la radio como colectivo, e graxe de estar meses fallados, estamos moi a nosa bola, non? Entonces decidimos que había cousas como que teníamos todas as radios e estalían en eh, por lo menos un tanto vez por ano para ver que cousas en común podíamos facer. Entonces empezamos pues, já, xa como digo, varias, se a algo tres ou catro no ce eh, reuníndonos. E unha das cousas que das que se falaron foi a que todos pues, os pues, coches pues, estivesan na mesmo voz era intercambio de, de programas entre diferentes eh, radios. Que pasaba, que moitas das radios non tíamos oh, suficientes eh, medios técnicos para poder eh, compartir os programas. Agora parece ser que sí, que xa máis ou menos casi todas as radios temos iso, e a ver se si agora para adiante íamos eh, intentando conectarnos un pouco a radios libres. Bueno, pois pues ese o primeiro paso que se deu. Radio Feliz Pim vai emitir, xa estábamos a comentar aquí, dous programas, Crestas Imper Imperdíveis, Fasti, de Punk, y tamén moito de aquí de broma de hip hop y esperemos pues que se espalle esa, esa, esa mistura de contidos para un pouco facer enriquecer as radios non y tamén pues, dar bo, dar vida digamos a, a esa rede que, que somos en principio as radios libres e comunitarias de Galiza cada un digamos coas súas peculiaridades pero cecais todas dentro da mesma problemática non Claro, eh, al máis que está ben que a ciudadanía si no, saiba que pasa noutras, noutras vidas, non? Porque na que as radios libres tenden a ser bastante locais Por exemplo, por poner un exemplo, se poden ploterese aí en Ferrol o, o a problemática de Reganosa, unha problemática que afecta a Ría de, de Ferrol Nos aquí temos os recheos e outras cosas tamén a Ría Pois pues está que se saiba que pasa en Ferrol A con unha información dada por unha radiolibro ou por os propios colectivos afectados Unha información dada desde os medios de comunicación como xa saberes presides ao todo Pues está que esa información que nos chega directamente de Ferrol, pois pues, a conectamos aquí en Vigo, por exemplo. En Vigo, pois, pues, cousas que pasan igual, pois é, aí vale, Ferrol. Claro, por exemplo, ese encontro da Marcha Mundial das Mulleres que se celebrará agora en outubro en Vigo, pois pues, vos seguramente estaredes atentos e atentas e algunha cosa seguro que nos, nos pasaredes. Claro, de eso se trata, de intercambiar, eh, non son programas musicais, non programas eso, de informativos, eh, Eh, que nos valen para todos e todas eh, nos, non son as dúas radios senón todas as radios eh, de Galera onde chegar tanta máis xente se chegue pois pues, moito millón E que a xente saiba pois pues, que Radio Felispín está en Ferrol Radio Piratona está en Vigo Calimera en Santiago Coaque en A Coruña e Roncudo en Corme E eh, que dá Radio Clávio en Lugo Pois pues sí, pois pues así estamos todas e todos Bueno, queréis comentar unha cousinha máis, Medi? Sí, que dentro de esas Radios Libres agora creo que en Coluña tamén eh, acaba de surgir unha radio que haberá conectar con eles e con elas para ver se, se tamén se meten na rede, tamén compartíamos eh, programas en eh, que con eles e con elas e nada máis, a toda a xente que nos coita de Ferrol, que vai escoitar o programa pues, como sempre que apoia, que apoien a Radios Libres e que se animen a facer se os gusta o tema da radio pois pues que se animen a facer aí A radio, un programa que apoia radios libres que está moi ben Pois eso é, efectivamente En Coruña, un no, xérmolo do centro social el, O laboratorio En montealto Alto pues, Radio Crime, no? que está comenzando a andar E temos que estar atentos atentas a ele Saber o que están a facer E apoyarlos, integrarlos na rede Bueno, Medi, pois unha aperta E xa sabemos todas e todos os de Radio Friis Que agora aquí se emite Crestas imperdíveis E tamén, eh, como era? O hip mm, non, non, de hip hop? Sí. Muy ben, M, pues moi todo aquí Moi ben, Medi, moitas grazas, un saúdo E unha aperta fraternal Grazas a vos, a todos os ointes E as de Radio Felicín Un abrazo, unha aperta Radio Piratona 106.0 FM Like this coita En ca Everyone need a love that's true And someone to stick to like Lou And come on, church So we kiss and all oh, girl you are world kiss you yes, you your you like yours every one. no one wants to be love. Take over on spirit. Seems like all those tumble dum on me. 9-11 after my tumble dum on me. Lowly sink me like the dungle dum on me. Keep worrying in myself like a jungle attack me. No one wants to be lost. find girl save my time girl it's your time girl so constant reminder I'll be here for a lifetime I'm the source to your nice time your soul will let me be your first dude don get this out your mind all right no. So I'm a robot a dub girl, love-a-dub girl Now no time be pussing cause we kicks and up you are love girl, I'm so glove girl With a relationship does put your arm up girl Cause you rock my world, and when you twirl Woman you hypnotize me with your shape and with your curve Never write for me nerves, you may observe So I snap and say a word girl monstros hey monstros donía de radio frispin 93.9 pinchos na frecuencia modulada a que pincha. po jodes Estamos aquí inaugurando programación, inaugurando Grecia da Radio Libre Comunitaria de Ferrol, da terra de Trasancos A partir de mañasa verá a esta hora máis programas aquí en Radio Friis Pim Por exemplo, Spanglis Así que atentos, atentas ás novidades de Radio Friis Pim E a esos outros programas que seguen na sintonía, como é o caso deste de que estás a escoitar. Divertimento para pequenos monstruos, que estará contigo en directo, tal día como hoxe, sobes, quinta-feira, de 7 a 8 da do Serán, o casi, pague apenas xa decir, noite, neste outono no que estamos. Neste sosegado Neste sosegado outono. E tamén podenos escutar en diferido os domingos de 11 a 12 do mediodía neste mesmo sitio, si sí, neste recuncho sí, o, do, o dos pinchos, sí pinchitos E as terzas tamén os martes de 4 a 5 do serán. Divertimento para pequenos monstroos. pinchando dial. Unha grella que estamos a comentar... Pois como moi, moi interesante Canto esas, de momento, dúas contribucións de Radio Piratona Co que mantíamos unha conexión aí uns minutos Con esa difusión do programa Crestas Imperdíveis De contido da historia da música punk E de moito todo aquí Con música negra, con música rap, con hip hop Pero tamén con programas de produción propia En Radio Free Spin Falábamos antes de Atenea e eh, o Recuncho. As dúas, de momento, principais incorporacións a Grella, programas realizados por colectivos. O Atenea estará realizado polo propio Ateneo Frolam e o Recuncho será o programa do colectivo eh, Fouco Buxan. E vol á grella de Radio Filippin vamos a andar O programa da nosa compañeeira Pauloouska que poderás escoitar as tersas feiras os martes entre as 10 e 11 da, da mañán. E tamén podrás escoitar mm, si os xoves as quintas entre as 3 e 4 da tarde. Spanglish, que antes estábamos a comentar, se emite, eh, como sempre, en directo todos os, os vendres. Si non me falla a memoria, entre as 8 e as nove. Yeah, e o programa, programa dos do do, nosos compañeros Fátima e Dimitri, Spanglish, se repite durante a semana os seguintes días. Os martes ás tersas de 3 a 4 da tarde. E os domingos de 12 a 1 a do mediodía. Tambén continúa en antena os especiais de Radio Insurgente, a radio do Exército Zapatista de Liberación Nacional, que emiten de unhas estranas e lonsanas e misteriosas montañas. E que tamén checan aquí as ondas de Radio Frispín misteriosamente. O subcomandante Marcos... O comandante que é o povo. e todas e todos vós. Sedes testemunhas das aventuras das movidas de Radio Insurgente que retransmite Radio Flipping. Podedes escoitar as incidencias Zapatistas os martes as tersas de 11 a 12 do mediodía, as quintas o xoves entre as 4 e 5 da tarde e os domingos entre as 10 e 11 do uh, da mañá do mediodía. Tambén continúa en Antena Africanía, e atención porque cambia de día de misión, o programa de a Fundación Sur, con contidos relacionados con África, tanto musicais como da problemática, da historia, da xeografía, do continente africano, Repite na grella felispiniana os seguintes días, atención. Os luns entre as 3 e 4 da tarde. Os mércores entre 10 e 11 da mañá. Os venres entre as 9 e 10 da noite. Jungle, Central, Brixton, Soweto, Harlem, Bronx, Town, este brau andivemos por aí por terras portuguesas, no Festival de Músicas do Mundo de Sines, aí o sul de Lisboa. E nos trouxemos uns cuantos discos Que aló atopamos nos mercadiños que hai no festival Como sempre, estupendo Teremos ocasón de analizalo nos seguintes programas de divertimento para pequenos monstruos De escoitar moita música Cousas que nos fascinaron Das que pudemos ouvir, das que pudemos ver Das que pudemos tamén ulir queremos marchar aínda nos quedan cinco minutiños aproximadamente sin facer referencia tamén a unha das incorporacións máis interesantes de encanto pois pues, o que a produón a esta eh, maravillosa nova online 2008/ 2009 en radio flippin é un programa realizado en diversas radios libres do estado entre entrelas radio elo radio ela de madrid e tamén radio círculo en Madrid e retransmitidas ademais por outras radios do mundo como de México e que é un programa que se vai emitir que se está emitindo agora en Radio Friis Pim tratase de un programa chamado Mapamundi Mapamundi mundi mapa punto ku Ma mundi tung kamanyi ti pabu pa ba piu tung komanyi ti pabu pau papiu tung kamanyi ti pabu papa que le van con un ton co lu de ca tamañe Pois estás escritando a entradiña do programa Mapa Mundi Que escritareis aquí tamén en Radio Felispín E mos vos dar pois, as, as datas, os horarios No que podedes sintonizar este estupendo programa Que son eh, os seguintes O martes entre as nove e dez da noite O sábado entre as 5 e 6 da tarde e o xoves entre 9 e 10 da noite tamén aquí en El Radio Filipin. Comezamos unha nova edición deste de programa chamado Mapa Mundi, Un programa no que percorremos as músicas do noso planeta e arredores eh, Comezamos saudando moi especialmente aos nosos novos ouvintes de Radio Filispín en Ferrol, en Galiza Por iso tamén comezamos esta emisión falando en galego Eh, Dedicándoles un poco este programa Ainda que a música que solo hará No comezo de esta emisión Fosse de Mali Un programa, como sabéis, este que se llama Mapamundi, que se emite a través de Radio ELA En Madrid Radio filispin en Ferrol desde este mes de octubro eh, También a través de Radio Círculo en Madrid Y eh, Radio Universidad de Guanajuato En México ¡Ey yao ya no! 7 flat 5, brother Let's get the people together <risa> Pois pues estamos rematando o noso tempo Este foi un pouco un resumo así moi eh, Polo a vista de, de pasaro Do que vai pasar en Radio Filispín a, nesta grella E vos pues, para findar Temos aquí en directo a un dos nosos compañeros Vai ser máis a partir de agora sa que vai levar ese programa do que antes vos falabamos O Recuncho, un programa que leva... Eh, Patrocina, de unha maneira, a Fouco Buxan levar ele máis Iago, hola Miguel, que tal? Moi boas, como estás? Agora sí Como sempre, algún problemilla Na cuestión de coordinación xa mo Son moitos meses sin pasar por aquí Bueno Miguel, contanos, que facías por aquí o Ateneo? Sempre facendo cousas aquí no Ateneo Bueno, pois pues agora mesmo acabamos de ter unha Unha reunión aparte de Fouco é Unha iniciación Da plataforma Pobreza Cero Aquí en Ferrol E, bueno, están organizando diferentes ONS eh, Colectivos locais pois por, Para poder traballar conjuntamente Para solicitar o que o goberno Os concellos e demáis que aporten Que loiten contra os objetivos do milenio Que vaian loitando o sea, Que aporten máis dinero Contra a pobreza no mundo e demáis Estamos intentando crear, tamén crear unha rede Na comarca Xa o sea que estádes aí facendo cousas como centro sempre O Ateneo Forolán un espacio aberto Para diversos colectivos E neste caso que nos está comentando Miguel, bueno Miguel, pues nada, tadeisos a fin dar o programa, despedilo, eh, sobre todo lembrando cando se vai escutar o recuncho e de que vai a ir o recuncho Bueno, comentar que xa comenzamos este sábado de 11 a 1, é eh, o horario que imos ter para en directo do programa E dicirche que bueno, que aparte o programa parte de ser eh, de servirnos para difundir o que as noticias, as novas de Fucobuxán, vai servir, vai ser un espacio de encontro onde vai haber entrevistas, onde pretendemos que os, os diferentes colectivos da comarca poidan participar tamén nel, e por suposto tamén intentar facelo dunha forma cun entretenimento cultural tamén. Temos algunha sección, temos algúns colaboradores que van facer algunha Eh, sección sobre as ONS, sobre algo de historia Bueno, esperemos que saia ben todo, André Bueno, Miguel, pues, moitas gracias por, por achegarte aquí A Divertimento para Pequenos Monstros Gracias a ti E nada, pois, pues, eh, pola nosa parte nos despedimos Xa, lembrando os nosos ouvintes As nosas ouvintes Que estaremos con todas e con todos De novo, xoves que ven en directo entre as 7 e 8 da tarde E tamén nos podeis escutar en diferidos martes De 4 a 5 e os domingos Atención, esta novidade Os domingos entre as 11 e 12 do mediodía Gracias a todas e todos Pola vosa atención e a o vindeiro sí, I par par comes up with I work hard I'm Joker This is my life I cast so let me come and come up push so up far, far and fuck your bucker I see I par par comes up with I work excellent hard I'm Joker This is my life I cast so let me come and come up push up